Du lytter til Radio 24 /7. Den originale radio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Ja, så er det blevet mandag er 13, og vi er nu klar med en times radio. Direkte fra Radio 24 studie 1 i København, Danmarks eneste holdningsbordende mediemagasin. Mit navn er Henrik Kvartrup, Og jeg hedder Mikkel Andersen. Pio er ikke en socialdemokratisk netavis. Chefredaktøren deltager blot i partiets interne møder, ligesom han også har fungeret som betalt studievært på partiets T web tv udsendelser. Og nu stiller selv samme chefredaktør også op til Folketinget for Socialdemokratiet. Jens Jonathan Sten er i studiet om et øjeblik. Danmarks Radio har med tæt på sandheden endelig fået et markant satireprogram, hvor Jonathans Bank har løftet mangeligt øjenbryn ved at kysse med Pernille Værmund og stille flabede spørgsmål til Anna mie Allerslevs afskedspressekonference. Men nu er han gået over stregen. Det mener i hvert fald Danmarks Radios ledelse. For meget kan man tillade sig som satiriker, men at lave en demonstration mod Danske Bank, det tillader Public Service-giganten ikke. Både Jonathans Bank og hans chef kommer i studiet lidt senere. Næppe mange uden for militær kredse har kendt til forsvars- og sikkerhedspolitiske online-medier Olfi. Men nu, drager, nu brager det lille medie igen med dagsordensættende afsløringer om nepotisme i forsvaret. Vi taler lidt senere med redaktør Peter Ernstved Rasmussen. Og til sidst i udsendelsen får vi besøg fra det, som Kirsten Birgelsjøtskrets Hørsholm ønsker at kalde den nye medievirkelighed. Vi får nemlig besøg af en mand, der giver de fleste bagjul i mediedagens Navnet er Anders Hemmingsen, og han har 665.000 følgere på Instagram og 200.000 på Facebook. Du lytter til Radio 24 7. Netavisen Pio, der er opkaldt efter Socialdemokratiets grundlægger Louis Pio, er angiveligt uafhængig af organisationer og partipolitiske interesser. Ikke desto mindre er det i løbet af det for gamle år kommet frem, at både Avisen og den chefredaktør har lidt tætte relationer til partiet. Det er blevet afsløret, at Avisens redaktør deltaget i interne partimøder, har været betalt studievært på partiets web-TV og at Pio har modtaget store beløb fra fagbevægelsen. I sidste uge annoncerede chefredaktør Jens Jonathan Sten så, at han stiller op til Folketinget for Socialdemokraterne i Fredericia. Og velkommen til, Sten, og jeg kan jo passende starte med at ønske til lykke med, med kandidaturet. Det er, oh, tak. Jo, det er jo altid en fin ting at, at kunne stille op til Folketinget. Men, men, men det undrer mig en lille smule, hvorfor, øh, hvorfor gør du ikke bare det, at du nøjes med at være kandidat? Altså enhver ved der har været den her diskussion om Pius' øh, uafhængighed. Altså, at du kan vel godt se, at det, at du nu stiller op som... Folketingskandidat for Socialdemokratiet og fortsætter som chefredaktør. Det må næsten uundgåeligt give diskussionen ny næring. Altså, jeg vil sige, til at starte med, vil jeg sige, det her det har været øh, helt vildt overvældende, hvad der har været af reaktioner. Og jeg har jo sådan lidt hen over weekenden, efter vi er blevet beskrevet på diverse medier, og jeg selv ligesom har været igennem, næsten på lederpladser også, har jeg jo sådan lidt følt mig, hvad er det egentlig, jeg har... Har jeg lavet underslæb, eller har jeg lavet noget seksuel chikane, eller har lavet en eller anden overgreb, har jeg slået en ned i byen? Jeg har følt mig en lille smule kriminel, og når jeg konstaterer, hvad er det egentlig, jeg er skyldig i, hvad er det egentlig, jeg har gjort galt, jamen så er det jo, at jeg... I snart 20 år har været medlem med af Socialdemokratiet, aldrig har lagt skjult på det, altid stået offentligt og åbent frem med lige præcis det. Og det falder altså så nogen virkelig meget for brystet. Og når jeg fortsætter, jamen så gør jeg det jo kun, fordi at øh, dem omkring mig synes, jeg skal fortsætte. Jeg har en bestyrelse, der synes, jeg skal fortsætte. Jeg har en, en medarbejderstab, øh, som synes det samme. Og øh, det produkt, som Bio leverede i går, det kommer vi også til at levere i morgen. Så jeg er lige så meget socialdemokrat, som jeg altid har været. Så på den måde kommer det ikke til at få nogen som helst betydning for det produkt, som netop Bio leverer hver men, eneste men altså, dag. Jeg vil gerne ikke tælles med i dem, der synes, det er kriminelt, at du stiller op. Jeg synes, det er glemrende, at folk stiller op til Roldtæk. Det jeg bare forsøger at holde fast i, det det er, om det ikke på en eller anden måde belaster Pius troværdighed mere end Pius troværdighed allerede er blevet belastet. Jamen altså, vores position og min position, det er jo, at man står så bedst ved klart og ærligt og redeligt at lægge det værdigrundlag, som man driver øh, medie frem på for offentligheden. Og vi har et demokratisk-socialistisk værdigrundlag, det har vi altid haft, og det vil netavisen Pio have, uanset hvem der er chefredaktør. Og jeg synes, vi står et sted i den her diskussion, hvor jeg ligesom mærker tydeligt lige meget, hvad vi gør, lige meget, hvordan vi skriver, lige meget, hvad for noget indhold vi producerer, så handler det her om, at vi har en journaliststand, som rigtig gerne vil have mig til og, og mediet til at indrømme en ting, og det er, at Socialdemokratiet bestemmer alt, hvad der står i Netavisen Pio. Og intet vil jo være lettere, end at gøre det. Mit eneste problem ved det, det er, at det bare ikke vil være sandt. Når vi siger, at vi er uafhængige, så er det, fordi vi har vores egen redaktionelle linje. Vi beslutter selv alt, hvad der skal stå i vores avis. Der er ingen, der kommer ind udefra og kan bestemme, hvad der skal stå i vores avis. Der er alle muligt, der har idéer om, hvad der burde stå der, men det er os selv, der bestemmer det, og sådan vil det altid være. Og det er derfor, at jeg ikke kan andet. Mindre jeg skulle lyve, så kan jeg ikke andet end at stå fast på, at vi har en uafhængig redaktionel linje, og den kommer vi til at fortsætte med at have. Men Jens kan du ikke godt se, altså det, Henrik Sals Larsen har været en af drivkræfterne bag oprettelsen af det her. Som vi er, det er kommet frem, det er drøbvis afsløring, at du har været betalt studievært for for Socialdemokraterne også, så du har deltaget i interne møder. Altså det er jo efterhånden ved at være på den måde den eneste måde, I kunne fremstå mere tæt knyttet til Socialdemokratiet. Det var, hvis I gravede Torvalds Davning op og stillede hans udstoppet lige inde i redaktionslokalet. Vi det ikke bare være nemmere at gå ud og sige, jamen prøv at høre, ja, selvfølgelig har vi en affiliation til Socialdemokratiet, vi er måske i en eller anden udstrækning også et, et meget tæt knyttet organ, og sådan er det bare, og så kunne vi jo lægge den diskussion død. Jamen. Det, som du gerne, og andre gerne vil have ser at i hvert fald det, jeg forstår dig at sige nu, det er det her med, at vi ikke er uafhængige. Og det er jeg ked af at sige det, og jeg kommer til at blive ved med at sige det. Og I, I kan vække mig om natten, og I kan gøre hvad som helst ved mig. Jeg kommer til at blive ved med, altså sætte mig på jul og stejle. Jeg kommer til at blive ved med at sige, at vi har den uafhængighed, fordi det simpelthen er sandt. Der er ikke nogen, der bestemmer, hvad der skal stå i vores avis. Men igen, vi har et klart værdigrundag, et klart redaktionelt værdigrundag, og det vil vi altså altid fortsat med at have. Men jeg synes også, vi skal have nogle proportioner ind i den her debat, for der er ligesom nogle ting, som, som vi, vi, vi fuldstændig overser. Vi har jo en hedergrundet tradition for at have medier i Danmark, som har en klar politisk toning, og når man går efter mig, så synes jeg også, man skulle prøve at kigge nogle andre steder hen. Altså, vi har en fyr, der hedder Torben Dalby Larsen, som har en gloværdig karriere i spidsen for sjællandske medier. Han har altid bekendt sit politiske standpunkt. Æ, Ove Dal Skive Folkeblad, præcis det samme. De har altid gjort det her. Berlingske Tidene, De har det, der hedder en redaktørerklæring, som man skal skrive under på for at blive chef på det her medie. Og det handler jo noget med Gud, Konger og fædreland. Det skal man betænke sig til, og som jeg forstår det, så må man faktisk heller ikke skrive kritisk om lige præcis de her instanser i Avisens Balter, hvis man har øh, redaktør. Og, og diskussionen, synes jeg er jo sådan set, kunne fortsætte. Altså stærke ideologer som Tom Jensen fra Berlingske, Anders Krabb, særligt da han var på børsen nu, han videre. Men, men det er jo folk, som er ideologiske fyrtårne. Og det synes jeg er fremragende. Det er super godt. De driver medier. Og der er nogle af os, nogle af de her fire herrer, som jeg har nævnt nu, stiller vi spørgsmål ved deres kompetencer, evne til at drive medier, som de har gjort i år. Nej, det gør vi ikke fordi de gør det kompetent og dygtigt, og jeg håber, de vil blive ved med det. Og hvis der var en tråd med de fire, der stillede op til Folketinget, så synes jeg at vi skulle være lykkelige for det, og få så stærke stemmer og så stærke ideologer, der er villige til at tage kampen. men Hvordan vi det, hvis Tom Jensen stillede op til Folketinget for Venstre? Vi man bare sidde og tænke, spændende, god udvikling, intet at der? Hvis jeg skulle skrive en leder om det der, så kan jeg bande på, og det kan jeg love for. Jeg både banden, og jeg vil skrive lederen, og den være rosende. Det synes jeg vil være fantastisk. Vi har jo brug for mange flere af de her stemmer, som tør tage det der skridt. Jeg synes jo, Anna Libak, som jeg har skrevet meget rosende om selv, synes jeg er fremragende, at hun har gået fra journaliststanden, analytisk journalistik og den slags, til at nu blive folketingspolitiker for venstre. Det synes jeg er fremragende. Det er jo kun en styrkelse af vores demokrati. Vi er nødt til at komme væk fra den her optik, hvor det der med, at det er, det er så beskidt og så forfærdeligt at være... Øh, politiker at være politisk og hvis du er partipolitisk så er det endnu værre. Det synes jeg faktisk ikke det ja. er. Vi har brug for de her stærke stemmer men, men igen, i politik. igen der du der påstået, at det er forkert at være politisk engageret, end at være kandidat for noget parti. Det vi diskuterer her, det er hvorvidt det er klogt at man fortsætter som chefredaktør. Ja, og det er jo klart, at vi har også haft en masse refleksioner og overvejelser omkring, hvordan man gør det her bedst og hvordan man deklarerer det. Og det de diskussioner er vi nok ikke færdige med her endnu. Det kan være at der er andre måder at gøre det på. Men vurderingen har jo bare været, og det er altså ikke kun min egen. Det har jo været at, at jeg har været den mest kompetente og mest mm. relevante til at fortsætte øh, den succesfulde linje, ja, får, som vi har lagt du på opbakning fra jeres betydelsesformer, der hedder Peter Straus, og i øvrigt også er, er erklæret socialdemokrat. Men du skal lige forklare mig, Sten, hvordan kan det være, at du stopper, når valget bliver udskrevet? Hvis Jamen, det der er... ikke er noget problem. Ja, det er fordi, fordi, altså, når valget bliver udskrevet, så er der valgkamp, og det er en, det er en, det er en fuldtidsvalgkamp. Så på måde... er en det så godt som jeg, at nationen er jo reelt allerede i valgkamp. Hvordan kan du så være chefredaktør nu, men ikke når, når valget bliver udskrevet? Ja, det er fordi, når, når valget bliver udskrevet, så, så er aftalen, der har jeg mulighed for at føre fuldtidsvalgkamp, og derfor er det det, jeg gør derfra. Men det er jo fint, men hvorfor kunne du ikke være chefredaktør på det tidspunkt af navn så? Fordi det er den beslutning, bestyrelsen har taget. Det er jo ikke noget, jeg har indflydelse på. Det er der andre folk, der bestemmer. Men kan du så ikke forklare bare, hvad sondringen er? Man kan ikke, man kan ikke være chefredaktør for Pio, når valgkampen er udskrevet, men man kan godt før. Jeg prøver lige at spørge igen. Hvor ligger forskellen? Jamen, forskellen ligger, at når valgkampen er udskrevet, så skal jeg bruge fuld tid på at føre valgkamp, og derfor kan jeg ikke passe andet end det. Så det, er, en, det er ikke en habilitetsovervejelse, der gør, at du skal trække dig når valget bliver udskrevet? Nej. Alene, alene noget med tiden? Ja. Og... Hvis, jeg bare måske, så hvis du havde aftiden, så kunne du godt være uafhængig chefredaktør for Piu, mens du var i valgkamp, hvis du i øvrigt havde aftiden. Kan forstå, det du sådan det, det, det er mig bekendt har bestyrelsen ikke til stilling til det. Altså, sige, jeg har jo et arbejdsgiverforhold, hvor jeg er relateret til dem. Beslutningen den, den går på, at, at der skal være plads og tid til det, og derfor har jeg meget tilfreds med den. Men jeg vil egentlig gerne fastholde det her, fordi det kan godt være, at I synes, det lyder fjollet, det her med, at, at og ikke jeres holdning, det her med, at det er blevet beskidt at være, være partipolitisk aktiv. Vi har lige slået en stilling op på netavisen en nu, hvor der er en ansøger, der for eksempel ringer ind og siger, at han er journalistud, han rigtig gerne have et journalistjob, men han har på et tidspunkt øh, været politisk repræsentant i en kommune for et parti langt nede på venstrefløjen har svært ved at få nogen som helst andre steder. Han gider næsten ikke engang at søge, fordi han ved, hvad svaret er. Spørger mig, er det samme hos jer? Nej, det er det ikke. Fordi vi synes faktisk, at partipolitik også er vigtigt, uanset hvilken farve. Og det har aldrig været, og det bliver aldrig noget krav, at man skal have en bestemt politisk opfattelse med netopvis en pige. Jeg har en. Men der er en række af mine medarbejdere, som har en anden, øh, som aldrig kunne finde på at stemme på, på nogle af de samme partier, som, som jeg har gjort det. Og det er der plads til. Men vi giver altså også plads til, til, til partipolitik, folk, der har en partipolitisk baggrund. Men, men, men jeg, baggrund, jeg går ud fra, at, at du som chefredaktør for, for Pio er interesseret i, at Pio nyder en vis form for anseelse. Er du ikke i det lys ærgerlig over, at den her diskussion har fyldt så meget? Og jeg kunne også spørge videre, kunne du ikke så ligesom offer din egen karriere for at sikre, at Pio fik en, en, en større troværdighed? Jamen jeg, jeg gør det selvfølgelig. Altså de valg, jeg har foretaget nu, de er baseret på, hvad der er det bedste for netavisen i Pio, og der er vurderinget. Helt klart, at det er, at, at jeg fortsætter. Jeg giver den en skalle mere. Det her, det er altså et lille bitte foretagende, også bare for at få proportionerne på plads. Altså, der er mig selv og, og, og tre fuldtidsansatte, og det her, det er til en meget lav løn. Altså, det er politisk iværksætteri, det vi bedriver. Og det er der ikke super mange, der, der kan trækkes til, stærligt når man skal tage ansvaret for det. Øh, så, så på den måde er det naturligt, at jeg fortsætter Jeg være med til at, at lave det løfte. Og igen, altså husk også, hvad det er for et mediebillede, vi har i Danmark. Altså centrum-vønstreorienterede medier, det er just ikke dem, der er flest af eller der er stærkest af. Så vi sidder med, med en 3-4 medarbejdere og prøver at gøre det så godt vi kan fra, fra netavisen Pio. Øh, og det kom, gør vi altså også med, med mig i spidsen fortsat. I sin tid, der blev øh, se, øh, i det antikke rom, der blev Cæsars hustru mistænkt for at være utro. Og han lå sig så skille fra hende, selvom han godt vidste, at øh, det var hun faktisk ikke. Øh, han sagde, at Cæsars hustru skal altid være ren. Og du ender jo med at stå i en situation lige nu, hvor man kan sige, uanset hvordan de dækker socialdemokratiet, så vil, vil der jo være den mistanke, så vil du risikere, at I, du kan mistænkes for på i en eller anden udstrækning at holde hånden over negative vinkler i Socialdemokratiet, uanset om det er helt reelle, legitime, politiske prioriteringer eller redaktionelle prioriteringer, der ligger til grund for det. Det kan du jo ikke, ikke på nogen som helst måde afvise. Er det ikke et problem, at I på den måde altid vi kunne beklikkes på jeres hedderliv, uanset om uh, der faktisk er noget at komme efter eller ej? Jeg tror altid, man skal udfordre medier og kritisere dem alt, hvad man overhovedet kan. Den kritik, som jeg bliver udsat for. Nu, den blev jeg også udsat for for et par måneder siden. Der er ikke noget, der er anderledes. Jeg er ikke blevet mere eller mindre socialdemokratisk af, hvad der er foregået den sidste uges tid. Og det, jeg jo bare håber allermest på, det er endnu ikke sket, det er, at der også kommer nogen, der vil bedømme os lidt mere på, på vores indhold. Det er det, vores læsere gør. Det er derfor, vi får flere af dem. Vi leverer hele tiden historier, som, som andre medier overser. Vi har kørt en kampagne de sidste uger, som handler om, om mangel på udlandsk arbejdskraft, hvor vi tager fat i arbejdsgiverne og spørger dem, der siger, vi mangler. Udlandsk arbejdskraft. Vi mangler arbejdskraft. Så tester vi dem. Har I slået stillingerne op? Har I faktisk gjort noget selv? Og vi har også været ude efter nogle af medierne. Den slags historie bliver vi ved med at lave. Vi er de eneste, der har det perspektiv og det udgangspunkt, der gør, at vi laver den slags historie. Og det, mener jeg, kommer meget direkte ud af det værdigrundlag, vi har. Og jeg synes igen, for at få et mangfoldigt stærkt mediebillede i Danmark, så synes jeg også, at der er, der er plads til, og der skal være en lille bitte stemme, som netavisen Pio. Og så, nu har vi så kommet igennem de sådan øh, obligatoriske kritiske spørgsmål, så har det egentlig lidt mere softball. Altså nu har du været igennem, du været igennem hele mediemøllen i den forgangne uge her i, i forbindelse med øh, at se på kritikken af, at du netop er blevet politisk aktiv. Altså er der en berøringsangst i forhold til journalister eller skribenter i forskellige udstrækninger, der også bekender politisk kulør, som, som du finder overdrevet? Jeg synes, der er i hvert fald en tendens, og det er jo også et billede, du, du selv tegner op med at være beskidt og være ren. Altså, hvis, hvis man er aktiv i partipolitik, så er man en lille smule mere beskidt, end hvis man ikke er det. Det er den opfattelse, der er. Jeg skal ikke kloge mig på, hvor den kommer fra. Men altså, jeg er jo blevet bedt om at, om at stille op. Jeg er en af dem, der har stået på sidelinjen som kloge og sagt de der christiansborg politikere hvorfor gør de ikke sådan, og hvorfor gør de ikke sådan? Og så har jeg så fået, fået, fået spørgsmålet og fået muligheden øh, for at gå ind og sige, men kan jeg måske selv være med til at gøre det bedre på en anden måde, og det vil jeg, det vil jeg så være med til. Og så er der nogen, der vil synes, jeg er, jeg er mere beskidt, end jeg var for, for 14 dage siden. Det, det tager jeg så med, fordi jeg mener, at demokratiet har, har brug for folk, der går ind og tager de her kampe, uanset hvor de arbejder og, og hvad for en holdning de har. Jens Jonathan chef chefredaktør for Netavisen Piu. Og nyslået øh, Socialdemokratisk Folketskandidat, øh, tak fordi du kiggede forbi. Tak. Dag. Du lytter til Radio 24 -7. Hvor går grænsen for satire? Det er et klassisk spørgsmål, og måske vi kan komme lidt nærmere et svar ved at skele til Danmarks Radio og programmet Tæt på Sandheden. Vi ved så meget, at det er okay at tunge kysse med nye borgerliges Pernille Vermont, men at det omvendt ikke er i orden at arrangere en demonstration mod Danske Bank. Det var ellers planen, altså at afholde en demonstration mod Danske Bank. For gennem flere uger har programmets vært, Jonathan Spang reklameret for, at der i tæt på sandheden regis skulle afvikles en demo, skulle faktisk have været i morgen tirsdag. Men så kom der kontraordre. Demonstrationer er, må vi forstå, ikke forenlige med Danmarks Radios principper. Velkommen til dig, Jonathan Spang. Tak. Også velkommen til dig, Peter Gren, ansvarlig redaktør på DR2. Lad mig lige starte med, med dig, Spang. Ja. Hvorfor reklamerer du gennem flere uger for en demonstration, du ikke må afholde? Det gør jeg, fordi det ved jeg faktisk ikke på det tidspunkt, at jeg ikke må. Øh, jeg synes, at det kunne være øh, fedt at lave den øh, demonstration. Jeg synes, det var meget i programmets ånd. Så det var egentlig derfor. Men, men Græne, hvorfor lader du så, kunne jeg så spørge dig, øh, Jonathan's bank, reklamere for en demonstration, som du senere fortæller om, han ikke må afholde? Det gør jeg sådan set heller ikke. Altså, ligesom andre, så, så glæder jeg mig også til hver eneste søndag at se tæt på sandheden. Og Jeg hører jo også, at, at vi nu indkalder til en demonstration, og så venter jeg og ser, hvad der sker, fordi jeg ved sgu ikke, hvordan Jonathan og redaktionen turnerer den. Og da det så ligesom bliver klart for mig, at der er faktisk en kampagne i gang med en egentlig demonstration, så tager jeg faktisk fat på det. Hvad synes du om, Jonathans Bang, at din redaktør ikke så i det mindste stopper der i tide, og ikke lader dig løbe lige ud. Åh, oh, ja. Yeah. Jamen, det er jo selvfølgelig det, er jo selvfølgelig det der, der er lidt ærgerligt, fordi det er jo ærgerligt at skulle gå ud til seerne og sige, at det, man har sagt, sker ikke sker. Det kan man sige, det. Fordi, det er ikke specielt sådan, elegant, vel? Nej, det er jo ikke så elegant, altså, men, men så, så, fordi i og for sig kan jeg jo godt forstå, at der er nogle regler, og, og, og rollefordelingen er jo meget tydelig mellem Peter og jeg, at jeg forsøger på at presse grænsen, og Peter skal jo hjælpe mig med... Ligesom at, at stoppe det indimellem. Og, jeg synes, og det synes jeg egentlig fungerer meget godt som, som samarbejde. Men det er klart, at der, hvor der skal være for meget tilbageløb, hvor jeg skal ud og sige at øh, nej, nej, det, det, det mener vi ikke, og så det, der, det, der, der, der ligner jeg jo en, en stor jule. Men det, jeg måske ikke forstår, øh, Green, det er, at når der er forskræb for det, den her happening, for demonstrationen igennem flere udsendelser, hvordan kan det være, at du ikke tager knoglen og ringer til Jonathan og spørger, har I tænkt jer at lave den her demonstration, eller er det bare noget, I siger for sjov? Jamen, det gør jeg sådan set, øh, jeg sådan set også øh, allerede efter den første uge, og der er bare nogle ting, der er gået galt i kommunikationen der. Det må vi bare sande, og det ligger hos begge parter, og det er noget, som ikke kommer til at ske igen. Vi har blandt andet lavet en ordning, hvor Jonathan kan ringe direkte til mig, og jeg kan ringe direkte til ham. Men kan du ikke lige bringe os ind? Hvad er det, der er gået galt? Jamen, det er bare, at vi har ikke vi ikke oplyst hinanden ordentligt og korrekt om, hvad skete der, og hvor udviklede det sig hen og hvad skulle der mere præcis ske, og... Hvordan skulle men, det her afvikles? Men Peter Gren, hvad var det så for en udvikling, som så viste sig at blive en realitet, som du ikke kunne tolerere som ansvarlig redaktør? Jamen altså, øh, det var jo, at Danmarks Radio kom til øh, øh, at lave en egentlig kampagne for en demonstration, og det kan da selvfølgelig være en, en form for disruption i, at Danmarks Radio også begynder at arrangere demonstrationer på den måde. Men, men det var lige pludselig det her med, at det blev en egentlig kampagne, øh, som... Øh, ikke alene var en kampagne, men også altså, simpelthen overret havde øh, Danske Bank øh, demo og, og havde det mål øh, øh, hvad skal man sige, et eller andet sted, så kunne det godt se ud som om, at, øh, at, at, at Danmarks Radio ville skade Danske Bank eller en eller anden virksomhed. Ikke? Og det, det, det går bare ikke. Der kan, det kan Danmarks Radio ikke bruge sin platform og magt til. Sådan så det ud for mig. Mm. Øh, og øh, nu er det ikke sådan, at, at, at, at ting er støbt i beton, og jeg tror faktisk, at, at tæt på sandheden kunne være kommet rigtig langt med det, de gerne vil, hvis vi havde formodet at kommunikere rigtigt i den her proces. Men nu taler jeg jo om det her, som havde det været en hvilken som helst udsendelse i Danmarks Radio. så er jeg med på, at er ikke kan opfordre til, til demonstrationer. Men det her er vel noget andet, fordi det er satire? Det, det, det er det, er jeg er enig i. Og, og skal jeg tale mere ind i det, så har Jonathan jo også tidligere formået at vende tingene. Og, og det, det havde jeg også, og har fortsat tillid til langt hen ad vejen. Og alligevel var der altså bare nogle ting og nogle detaljer og noget i kommunikationen her, hvor jeg blev nødt til ligesom at sige, at nu skal der træffes en beslutning. Og jeg ville ønske, at den havde anderledes. Jeg tror også godt, at den kunne være blevet anderledes, og jeg tror også, at den bliver anderledes næste gang. Det er en beslutning, du har truffet selv, eller har du fået pålægget ovenfra? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er faktisk en beslutning, jeg har truffet selv. Det er klart, jeg har spurgt mine kollegaer også, øh, om det nu var en klog, ordentlig øh, og ikke impulsiv beslutning. Men øh, det, det er altså, jeg skal ganske simpelthen, sådan, sådan fungerer det jo også, jeg skal kunne stå mål for det også, og jeg skal kunne, øh, altså hvis jeg, hvis jeg ikke havde siddet her den her årsag nu, så havde jeg garanteret siddet her, hvis vi havde gennemført demonstrationen, ikke? Men, øh. men, men, men, men problemet er, det, det, er jo, det er jo meget hypotetisk, for der synes jo at være et mønster i, hvad der sker på DR i forhold til satire, hvor det altid er, det DR ender med at blive sammen, eller i hvert fald gør det meget ofte. Vi havde Pernille Blume-sagen, hvor der var nogen på b der havde lavet en sang om det, om hende, hende svømmer man manude til afstand fra ens egen satiriker. Derefter havde vi julekalenderen hvor Panila øh, øh, hvad er det, Nej, ikke Panilosen kranstejl. Hvad nu med her? her og Gjøremets og Geomets var var ude at lave noget satire over Kongehuset. Vi har også haft det der hedder LoL.dk, hvor de fik skæld ud for at have øh, opfordret lytteren til at ringe ind med med Uardi jokes. Og i alle de her tre tilfælde, jamen, der har vi altså set at det er gået til afstand fra deres egen satiriker. Nu skriver det her sig ligesom ind i den historie også. Og det, altså, det, er der en berøringssang i forhold til det her? Det, det, det, det, det jeg ikke. Altså de tre cases, du nævner der, det er programmet, som jeg ikke har noget at gøre med. Mm. Det synes jeg ikke, og det synes jeg heller ikke, der er i tæt på sandheden. Jeg synes, det forholder sig meget, som Jonathan også indledningsvis sagde. Jonathan, han, han, han går til stregen, og han presser også på for at komme ud over hvad hedder det, linjen. Og det synes jeg faktisk er godt, at han gør. Jeg er glad for det. I den her situation har vi bare ikke ramt hinanden rigtigt og jeg er altså selvom jeg måske på overfladen ligner til blatter ikke også, så er jeg faktisk kun en lille sidedommer ikke også? og jeg, jeg dømte bare bolden ud her og det var mig der gjorde det og selvfølgelig fik jeg opbakning til det når jeg så vælger at gøre det men, men nej jeg synes ikke der er, at det er angst jeg er jeg er i hvert fald ikke det er i hvert fald ikke det er angst jeg har der, der er noget i mig selv som jeg bruger at, at, at regulere efter og jeg har også masser af gange opfordret Jonathan jo til at gå Rigtig lang, Og det synes jeg også, hvis man ser øh, Jonathan og den meget, meget skarpe redaktionsprogrammer, så synes jeg også, at de gør jo, det. Jonathan hvis nu skulle måske skifte en lille smule gear og bevæges ja. ud i noget så langhåret som en definition på satire. Du er, ja. du er satiriker. Ja. Er, er, er det helt forkert at, at definere satire som noget, der for alvor bliver interessant, når det bliver farligt? Åh, oh, det, det er jo virkelig svært at tale om, både satire og hvad humor er og sådan noget. Men, men jo, selvfølgelig, det, det program, vi laver, skal jo øh, på en eller anden måde, skal først og fremmest jo være underholdende og sparke op af. Og, og jo, det, det, er, det får jo noget nerve, når det bliver farligt. Selvfølgelig gør det det. Ja, det er og en demonstration mod Danske Bank, ville den ikke egentlig passe ganske godt ind i den definition af, hvad god satire er? Jo, det kommer jo helt an på, hvordan man forløser det, kan man sige. Altså, der kan jo laves mange demonstrationer, som er også helt humorfulde. Ja. Det har jeg da selv været <laughs> Men til. Men nu har du jo skidt i til at planlægge noget, som... Jo, jo jo, jo, jo. Jeg, jo, jo. Jeg kan sagtens... Altså, jeg kan jo sagtens øh, gå med, du ved, og sige, jo, det, det, det er jo nemt, det her nu bagefter at sige, det var blevet skide sjovt. <laughs> det er jo en meget taknemmelig opgave. Men det, jo, altså, det, det, jeg kunne sagtens se, at det, at det kunne have blevet et, et, et sjovt satirisk indslag, og at det var fedt af programmet, kunne få lov at leve ude i den virkelige verden også. Og det skal det også kunne. Altså det, det er vi jo ikke uenige om. Altså men, så... men det er jo en af de ting, som vi også kan se på, på det, som Radio 24 den korte radioavis, har lavet. Det er de her interaktioner med både større grupper af mennesker og med virkeligheden på en helt anden måde, end hvad satire traditionelt har gjort. Det er de virkemidler, som virkelig fylder rigtig ja. meget. Det er, at man faktisk kan gå ud og lave de her ting. Altså Kirsten Birgit øh, forsøgte jo ligefrem at mobilisere sin trolle her Jamen til at, at stemme ved, ved seneste... På, altså John Stewart har jo også lavet et kæmpe arrangement som ligesom var øh, at og fornuften, ikke? Altså, der er alligevel en forskel på det og en trolle her, og så ligesom at gå målrettet efter danske Bank. Det Desuagtigt, at jeg kan have meget stor sympati for det i, i, lige præcis nu, hvor, hvor de har skidt i nellerne, af helvede til, ikke? Men, men, men der er stadigvæk en stor forskel på at lave en øh, generelt trolle her, eller øh, at og fornuften, og så på at gå målrettet efter danske Bank. Hvordan vil du egentlig sikre dig, Peter Gren, at den udmærkede redaktion, som Jonathan Spang har, ikke nu sådan vil, vil pålægge sig selv en selvcensur? Det kender jeg simpelthen for godt til at gøre, og også fordi vi rent faktisk har snakket om, hvad der gik galt i processen her, så tror jeg også, at Jonathan eller, eller nogen andre tager telefonen og ringer direkte, hvis der er noget, vi tvivler om. Mm. Fordi selvfølgelig skal det kunne lade sig gøre, og komme ud i virkeligheden. Men nu, nu bemærkede jeg, at Jonathan Spang mm -hmm. sagde før, at, at at god satire handlede om at sparke opad. Det er vel vanskeligt at, at, at, at pointe noget, nogle institutioner ud i det danske samfund, som er højere placeret end danske bank, og i det lys vil det så ikke have passet for ud fra definitionen om, at man skal sparke opad for at det gode satire. absolut, og, og det, det synes jeg da også, at vi gør. Det synes jeg, at vi gør hver eneste søndag, og jeg tror som sagt også sagtens, at man kunne have lavet... Det, som svarer til det, du øh, sagde før, en eller anden slags event eller happening, hvor man måske en lidt mere generelt øh, overskrift kunne gøre stort set de samme ting, som, som, som redaktionen ønskede så det, det, det tror jeg bare handler om, at vi, altså som, som vi har gjort fra starten af det her projekt, har taget hinanden i hånden og sagt, det her skal vi til at lykkes, og, og, og det har faktisk fungeret nu over tre sæsoner, og så har vi lige haft en enkelt episode, hvor, at, øh, hvor vi bare ikke fik talt sammen sådan, som vi skulle. Men, men vi står jo med Danske Bank. Det er jo det mest oplagte mål for satire, hvis satire skal have samfundsrelevans overhovedet. Ja. Det, er jo ikke, det er jo ikke alle mulige andre banker, som er, som er særligt problemramt. Det er jo høj grad Danske Bank, som står måske, bag dem måske, eller har været involveret i verdenshistoriens største hvidvask ja, ja. nogensinde. Altså, jeg, jeg har lidt svært ved at se, hvis det ikke er et legitimt mål for at lave aktivistisk satire. Hvad er så? Jamen, jeg synes helt klart, at Danske Bank er et legitimt mål for satire. Det, det, det handler simpelthen, hvad skal man sige, det, der er noget nuanceret i det, for det handler om, hvor aktivistisk den bliver, og hvilken type aktivisme det er. Forstår du en den her grænse, Jens øh, hans -Mang? Jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor den egentlig går. Jeg, ja, altså, jeg, jeg, forstår jo, jeg forstår jo godt, at DR har øh, nogle regler, hvor, at, øh, hvor at de selvfølgelig ikke må bruge helt det bloktilskud, som de får til at få lukket øh, Jørgens pølsevogn. Det, det, det forstår jeg godt. Jeg har måske nok lidt svært ved at forstå øh, lige den her konkrete sag, ja. Det, det er rigtigt. Du er ikke enig med Peter Græn? Jeg respekterer fuldt ud, hvad Peter Græn siger. Det var ikke det, jeg om. Det var ikke det, jeg om. Jeg smutte, jeg med Om jeg er enig med jeg, ham. Jeg, jeg, jeg er enig i, at der findes sådan en regel i Danmarks Radio. Det er jo enig Men men du enig men, i, men, den forstår den jeg, passer, den passer på jeres... Påtænkte, Nej, som, som jeg forstår det, så er det jo en regel, som... Jeg, jeg kan huske dengang, hvor der var et eller andet dokumentarprogram, der arrangerede en eller anden demonstration øh, op i Nordjylland mod en eller anden bank, og så dækkede TV-avisen det. Og, og jeg forestiller mig, at det, det er der reglen stammer fra. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Det jo, ved jeg, du... altså prøv skal at være helt ærlig, og så ved ja. jeg ikke, om der er en regel, vel? Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror givetvis, okay. at øh, lige præcis det der øh, øh, eksempel, du nævner der, det, det tror jeg nok selvfølgelig øh, kan, kan give enhver lidt... Øh, Lidt, lidt sved på panden, ikke? Og det vil også være underligt andet, for det var virkelig en lortig situation, kan man sige, ikke? Men, men jeg tror bare, altså, øh, altså... Jeg tror sagtens, man kan komme derhen, hvor, hvor, hvor I vil hen. Uh -huh. øh, og så handler det om nogen... Altså, meget ofte så ligger djævlen i detaljen, især når vi taler satire, ikke? Altså, og nogle gange handler det om en lille bitte greb, ikke? Så, og, og, og der er det bare klart, der, der kan man gå fejl af hinanden, ikke? Og, og jeg, jeg bliver bare også nødt til at vide, øh, når Jonathan og hans fremrende for at det, gør, at jeg også bagefter øh, kan sidde men, herinde eller andet. Men så må stande. du altså lige igen ja. gøre os klogere, ja. Peter Grene, fordi der gik tre uger, øh, Jonathans Bank fik lov til at reklamere for en påtænkt demonstration i sit meget sete program søndag aften. Ja. Og så griber du ind efter det her antal uger på grund af, må jeg forstå, en detalje, eller noget, der godt dig utrygt. Hvad var det, der gjorde ja, det dig utrygt? Det, vi, det, vi, det vil jeg ikke ind på, fordi det er noget, som, som, som, vi er, som, som, som sker i, i, mellem redaktionen og mig, og, og, og derfor bliver det. Men, det, men sige... det lyder jo på Jonathan banks, om han ikke er enig. Han gør så jo store anstrengelser for ikke at sige det direkte, men hvad der kan, hvis man kan det høre mellem linjerne, kan jo godt høre, at han er uenig i den beslutning. Ja, jamen altså, som jeg sagde, ja, ja, vi, vi, har, vi har været i dialog, og, og, og i den dialog der har vi forsøgt at løse tingene, og så er det gået stærkt, og på et tidspunkt der har der skulle træffes en beslutning. Hvis, hvis jeg nu, jeg ved selvfølgelig godt, de tidligere cases, jeg nævnte, med, med julekalender og Penny Blume og de andre ja. ting, men hvis jeg nu sådan som satiriker, som jeg også går og laver jer til, når jeg ikke står kværner her i radioen, hvis jeg skulle søge job ved det, så vi er egentlig være sådan lidt angst og ængstlig for at ende i en situation, hvor jeg er en eller anden redaktør, bliver smidt under bussen. Fordi man må sige, uanset hvad, så er det jo det, der er resultatet. Og Jonathan øh, Spang har jo selv været ude at sige, at han føler, at hans troværdighed er kompromitteret. Det kan jeg da godt forstå. Hvordan har du det med, at det er, at det er den, den, øh, de signaler, som man udsender fra DR's side? Altså nu, nu, er det igen, nu er det så mig, der udsender signal her, ikke? Øh. Øh, og det vil bare sige, at jeg er super ked af, at, at Jonathan at han er blevet frustreret i, i denne situation. Men jeg er også sikker på, at vi kommer over det. Altså, øh, øh, og så vil jeg også sige, at samtidig så er en øh, kæppehjul jo faktisk det, der for fantasien til at gå øh, i overdrivning Køber du den spang? <laughs> ja, man skal. <coughs> og en kæppehjul er det, der får... Øh kreativiteten til det ved jeg sgu ikke. Den, den synes jeg er svær. Vi, vi kan jo lave et dogme her, ikke? Ja, det Hvor, synes der jeg, hedder, altså, kan vi Kan vi lave et event med Danske Bank, uden at kalde det for en demonstration, ikke? Ja. Kan, kan du tage den op til på søndag? Jamen, det, det, ja, altså nu kan man sige, lov, at kører... arrangementet lå ligesom øh, i morgen tirsdag. Mm. Altså, så den er ligesom kørt. Okay. Det, det, det, det må man bare sige. Altså, det, det kommer vi ikke til at, at, at, at nå, altså... Det er muligt at tage ind forbi og kigge om der er nogen, der møder op alligevel. Men, øh, men nej, altså, vi, vi kommer ikke til at sige en ny øh, ting. I undertegnelse banker, tusind tak fordi du kom og også. Tak, tak fordi du kom, Peter Græn Larsen, som jeg, selvom jeg måske ikke er helt enig i din prioritering her, stadig har utrolig stor respekt for for at have været dukse uh, på DR1 i min barndom. <laughs> Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er, så venter jeg på den se. side. Det er altid den, der redder mig sidste øjeblik. <laughs> tak fordi du kom forbi. Du lytter til Radio 247. Historier om nepotisme har virkelig sat dagsordenen i det danske forsvar. En general er blevet suspenderet på mistanke om at have favoriseret sin egen kæreste. Og i dag er det kommet frem, at direktør i forsvarets, øh, at, at forsvarets personaldirektør angiveligt har brudt loven, da han fremmede sin egen mands karriere. Ah, hun var det nu. Hun var det. var mig, der ikke kunne læse manuskriptet her. Udover at historien er opsigtvækken i egen ret, er det også bemærkelsesværdigt, at de resultatet er resultatet af et intensivt gravearbejde i et for de fleste ukendt medie, Olfi. Og det medie, det er du, chef for Peter Ernstved. Øh, tak, fordi du kiggede forbi i dag, og, og tillykke med de flotte øh, historier. Tak. jeg øh, skal altså lige få helt på plads for dem, der ikke måtte vide det, og jeg har en fornemmelse af, at det er en del. Hvad er Olfi? Jamen, øh, Olfi er et lille niche -medie, som jeg etablerede for to og et halvt år siden. Vi så lige lidt under, så fordi jeg lige fik lidt øh, vand galt i halsen. <coughs> og Olfi dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik primært vinkler, som de store medier ikke dækker, og det vil sige, det bliver meget naturligt forsvarspolitik. Øh, og, det, ja, og, og man kan sige, jeg føler, at min berettigelse det er at lave klassisk journalistik, og det vil sige stille spørgsmål også, når det er ubehageligt, og afdække, hvad der måtte være af historier. Og det er det, jeg gjorde det, den her sag. Og det kan være, at du lige sådan kort skulle, skulle fortælle de her to historier, som har vagt ganske meget opmærksomhed af hen over den seneste, de seneste dage hen over weekenden, faktisk Hvad er det, de består i? Altså, sagen om Hans Christian Mathiesen, der er generalmajor og chef i det, der hedder Herstaben, handler om, at han i to tilfælde skulle have hjulpet sin daværende kæreste, nuværende hustru, ind på to eftertragtede uddannelser. Disse to uddannelser skal man have, hvis man vil til tops i det militære system som hærsoldat, altså hærofficer. For at blive oberstløjtnant og General, så skal man have de her to uddannelser, Master i militærstudier Studier og Operations- og Det er den ene del. Den anden del er, at han efter at kæresten har fået den første uddannelse, Master i militærstudier, Studier, opretter han et projektkontor i hærstaben. I det projektkontor bliver der ansat, bliver der slået en stilling op, en sagsbehandlerstilling som er en majorstilling, der kræver, at man har master i militærstudier eller optaget på uddannelsen. Der er en ansøger, det er her kæreste. Hun bliver ansat. Hun bliver udnævnt til major to år før sine jævnalderne og øger dermed sin månedsløn med 7.400 kroner. Det får Hans Christian Mathisen glæde af, fordi de bor sammen, så deres private husstandsindtægt bliver øget med 88.000 kroner om året. Det er de tre grundlæggende forhold i den sag. Der er så lige det oveni, at Hans Christian Mathisen ikke anmoder om inhabilitet opad i alle tre tilfælde. Det vil sige tre tilfælde oveni af kritisable forhold. Den sag, jeg har skrevet om i dag, den handler om personaledirektøren, der hedder Leila Renberg, som øh, i august måned skrev en artikel om, at hendes mand, kommandør Anders Friis, var blevet beordret i en stilling som chef for Anden skader og skader. Det er Danes Kader, der har vores fregatter og de store støtteskibe, Det er en meget attraktiv stilling. Har man været chef for Danes skader, er man i sporet til at blive admiral, blive chef for marinestaben og videre op i systemet. Så det er en karrierestilling. Den stilling blev stået op. Han blev beordret i den, og Leila Renberg som personaledirektør sagde hun var uinhabil, og bad så sin visedirektør om at håndtere sagen. Og som Sten Bønsing siger, at hun kan ikke selv erklære sig... Hun uh, Ja, eller juraprofessor Det skal hun melde opad til, og så er det den forsatte myndighed, hvilket her er Forsvarsministeriets departement, der skal håndtere hendes inhabilitet og sige, hvordan hun skal løse den. Så altså to sager, der er nært beslægtede som, som i bund og grund indeholder det samme problem. Dem, der skulle kende forvaltningsloven og administrere efter den, bruger den mere som vejledende end som lovgivende. Men det er jo den slags historier som store, forkromede dagblade tv-stationer ville give deres højre arm for at, at have, og som man ville sætte mange folk af til. Du er et medie med... Hvor mange er I? Ikke særlig mange. Vi mig. Og så har er jeg dig? en praktikant, og så er der en freelancer. H hvad er det, du gør, som de andre ikke kan? Jeg tror, at det, som jeg gør, det er, at jeg har et fagspecialt, Og når jeg har et fagspeciale, så har jeg også et veludbygget kildenetværk. Og når man har et veludbygget kildenetværk og begynder at lave troværdig journalistik, og med det mener jeg, at man tør skrive de ubehagelige historier, så får man også tip. Og jeg fik et tip om den her historie i foråret 2017. Jeg fik et brev, øh, i anonym brev i min postkasse i øh, forsommeren 2017, og så begyndte jeg at stille spørgsmål. Og meget øh, af det gode journalistik, der kommer, det kommer jo faktisk ofte fra folk, der har et fagspeciale, som har kilder, som kan fortælle om det. Altså, jeg har selv siddet på en redaktion, hvor man sidder og leder efter øh, historier. Hvis man ikke ved, hvor man skal lede, så er det delt med svært at finde de gode historier. Det er så meget nemmere, når man har et fagspecial, og man har et netværk. Og det er sådan den her opstået. man kan sige... Jeg har jo kunnet den sådan øh, lidt på sidelinjen, for jeg vidste godt den to lang tid. Altså, jeg bad om et interview i øh, juli 2017, og fik at vide, det kunne jeg ikke få, og så har jeg stillet spørgsmål. Og for hvert, hver mail, jeg har sendt med spørgsmål, er der gået en til to måneder, før jeg har fået et svar. Når jeg har fået de svar så har det affødt nye spørgsmål. Og det, jeg synes, der er det ved den historie, jeg har afdækket, det er, at hvis man hæver de anonyme kilder ud, så vil jeg vågne påstå, at det stadig er en sindssygt god historie. Det eneste, de anonyme kilder gør, det er, at de sådan set bare giver den lidt mere luft under vingerne og underbygger det, der kommer frem i de øh, skriftlige svar, jeg har fået. Og det er jo egentlig bare ved at være vedholdende og kræve, at man får svar. Og der er ikke tvivl om for mig at se, at Herrstaten har forsøgt at lægge den sag død ved at trække de svar i u. Endelig lang draft. Men jeg har jo egentlig været ligeglad. jeg har haft den tid, jeg skulle bruge, og jeg har, jeg har jo heldigvis har vi et demokrati nogle, nogle redskaber, man som journalist kan ty til, hvis man føler, at man bliver modarbejdet. Og, og, og jeg har dog også fået de svar og svar på agent, jeg har bedt om. Men alt den tid, du skal bruge, altså det lyder jo som enhver journalistens våde drøm, men altså, I er dig og en praktikant, der sidder og laver det her omfattende gravearbejde. Vi bliver nødt til at spørge, det er det, det, som alle journalister nok sidder og tænker derude. Hvordan hænger økonomien i det sammen? Den hænger slet ikke sammen. Det, det er det korte svar. Altså, jeg etablerede Olfi i februar 2016, og de første to år var Olfi øh, gratis at læse. Der levede jeg af en lille bitte smule opsparing på 85.000 kroner, og så har jeg lavet freelance-virksomhed ved siden af. Og i begyndelsen gjorde det, når jeg havde en større historie, så solgte jeg den til et større medie. Jeg besluttede i, uh, faktisk for et års tid siden, at uh, jeg var nød, at der enten måtte Olfi lukke, eller jeg måtte finde et job, eller også måtte der komme penge i Olfi op. Og jeg besluttede derfor for at uh, indføre en abonnementsmodel, som jeg introducerede i april. Og, og, og det er der pengene kommer nu det er primært fra abonnement et års abonnement det koster 300 kroner fra nytår koster det 400 kroner øh, så altså Olfi begynder at tjene penge og jeg kan snart forhåbentlig betale løn til mig selv øh, det kan jeg ikke helt endnu men, øh, men, men det går frem og jeg er ikke i tvivl om det den også skal komme altså, og igen der tror jeg at, at det der er afgørende her det er at man viser vedholdenhed at man ikke kaster håndklædet i ringen og giver op og siger åh det var, det var sjovt men jeg kan ikke Altså, jeg har besluttet mig for, at det her, det bliver ved. Det her, det er det, jeg skal lave til, at jeg skal på pension en gang, og formentlig også, når jeg er gået på pension. Øh, og det tror jeg også er med til at gøre, at øh, det bliver taget mere alvorligt. Altså, da der var gået et halvt år, et år, kunne folk godt se, jamen, det bliver sgu ikke ved, det der, Olfi. Øh, og, og, og jeg kan jo se nu her, efter den her historie er kommet ud, altså, min indbakke og min telefon, den har jo og øh, bimlet med folk, der vil bakke op og give mig nye tip, og har du hørt og har du set, og ved du godt. Og jeg tror egentlig, det er det, som er sådan et niche som som Olfis overlevelseskraft, det er simpelthen at uh, bare stå på det helt grundlæggende klassisk ordentlig journalistik. Du var lidt inde på det før, Peter Jens, med det her med anonyme kilder, og, og den her historie, som, som nu uh, brager igennem, den er jo baseret på svar, men sørger også på, på anonyme kilder. Hvad gør du, der er tanker om det? Jamen, jeg tror, jeg gør mig de samme overvejelser, som man gør på en hver anden redaktion. Altså, øh, jeg gør mig jo særligt den overvejelse, at der er jo tidligere er folk i Forsvaret, der er pippet højt om, hvad de mener, som er blevet parkeret på et tidsspor, og har måttet sige farvel til karrieren. Jeg har stor forståelse for de officerer, som har insight-viden tæt på øh, forholdet mellem hans Christian Mathisen og hans kæreste, en nuværende kone. Øh, og, øh, og jeg gør mig i hvert fald de overvejelser om de anonyme udsagn, bibringer, bibringer sagen værdi, og om de er nødvendige. Jeg har vurderet i de få tilfælde, anonyme kilder, jeg brugte i denne sag, det var nødvendigt for at give den ekstra dimension. Altså eksempelvis jeg har jeg talt med en kilde, som har sagt op på grund af denne her sag. Det synes jeg er relevant. Men det så er det jo fordi, at, at selveste forsvarschefen Bjørn Bisrup har jo på en eller anden måde forsøgt at, at, at diskvalificere historierne ved netop at henvise til de anonyme kilder. Jo, og det er jo et klassisk forsvar, når man er presset. Det er, at man skyder på budbringeren og siger, at anonyme kilder kan vi ikke forholde os til. Og, øh, man kan jo bare konstatere, at anonyme kilder er et fuldt lovligt. Det står øh, skrevet i øh, kildebeskyttelsen i loven, at vi som journalister har lov til at bruge anonyme kilder. Jeg tror, at de fleste glæder sig over, at der var en anonym kilde, der gerne ville fortælle om, hvad der skete i Danske Bank i Estland. Altså, i et demokrati er det nogle gange nødvendigt at bruge folk der har noget på spil, og, og, og give dem en mulighed for at udtale sig, uden at deres identitet bliver kendt. Og hvis det er det, der skal til for at afdække korruption, nepotisme, magtmisbrug, så jeg er villig til at bruge det. Man skal være meget øh, opmærksom på, hvornår man bruger det. Man skal ikke bruge det hver dag ved anden artikel, så udvandrer det begrebet. Men jeg synes egentlig, at den her artikel og den reaktion, den allerede har fået, vi skal jo lige huske at understrege, han er jo sådan set bare fritrædet for tjeneste, det er en forundersøgelse, der pågår lige nu, med henblik på at se, om, om der skal indledes en regulær efterforskning mod, mod Hans Christian Mathisen. Altså, at det allerede på nuværende tidspunkt er kommet dertil, det viser jo, at der i hvert altså nok var noget i den historie, som, øh, som der var noget om, siden at, øh, auditørkorpset og ministeriet er øh, blevet enige om at hive manden helt ud af ligningen, så han ikke kan påvirke undersøgelsen. Lige hurtigt, øh, vi er ved at løbe tør for tid, men jeg er lidt nysgerrig. Olfi, hvorfor? Hvad, hvad, hvad står det for? Hvad er navnet... Øh? Altså, Olfi øh, er en forkortelse af Alfred Fischer, og, og det er øh, korvetten Olfert Fischer, og ikke Admiralen Olfert Fischer. Det er opkaldt efter den korvet der blev sendt til golfen i 1990, og som er blevet symbolet på begyndelsen af den aktivistiske udenrigspolitik. Og det var vigtigt for mig at finde et navn, der var kort, der var nemt, der var, der var frit på nettet, og som samtidig forenede det politiske og folketinget med de militære, og det synes jeg egentlig, det gjorde fint. Så mange blev ordene. Tusind tak, fordi du kom. Redaktør for Olfi, Peter Ernstved. Du lytter til Radio 24 /7. Vores næste gæst er et fænomen, kendt af de færreste over 35 år, men en mediedarling for den generation, der er vokset op med hans Instagram-profil. Hans gennemslagskraft er så stor, at kun de færreste traditionelle journalister kan være med. Lidt tidligere i dag talte med Andersen og jeg, med Anders Hemmingsen, det er nemlig ham, der er tale om, som nu debuterer med en podcast, men som nok allermest er kendt som kongen af Instagram. 665.000 følgere på Instagram, 200.000 på Facebook. For dem, der ikke kender dig, Anders Hemmingsen, hvad, hvad er det, du gør? Jamen det jeg gør, det er, at øh, jeg har lavet en slags portal, det vil sige, at øh, jeg modtager en masse billeder og videoer hver dag for alle de her følger, som jeg så vælger ud og lægger op på min Instagram og Facebook. Og med det prøver jeg ligesom at, at skabe lidt glæde i folks hverdag. Øh, det er sådan nogle billeder, jeg ligesom prøver at lægge op. Øh, hvad der sker, og hvad der trender i landet. Øhm, så ja, en slags portal, kan man vel sige. Men, men vil også billeder, nu må du ret med Hemmingsen, men vil også billeder, hvor vi helst skal grine lidt? Ja. Eller er det med? Nogle andre? Mest det er det ikke. Altså, Jo, jo om, ja, det ved jeg ikke. Det, det, det, det handler lidt om at skulle, skulle genkende sig selv i nogle forskellige situationer. Jeg har lagt et billede op her i dag. Det er skidekoldt, og det, det er mandag, når vi optager nu her. Og der er lagt et billede ud af en, der bare hundefryser og står for det skilt, hvor der står smil og vær glad. Og det har jeg fået masser masse likes, fordi folk kan relatere til det. Det er der man hader mandagen, og det er koldt, og det kan folk også relatere til. Så det er sådan nogle relaterbare emner, billeder og videoer, jeg ligesom prøver at lægge op. Hvem er din... Nu får du sådan meget kedeligt spørgsmål. Hvem er din målgruppe? Jamen, målgruppe er øh, typisk piger. Øh, 18-24 til år. Det er sådan der, der ligger. Jeg sige, du har også de lidt yngre, altså min, min datter har jo igennem mange år efterhånden hun kommet og vist mig den her lille mand med en hvid t-shirt mm -hmm. på Instagram eller Snapchat, må det være, jeg ikke på nogen af platformene mm -hmm. så jeg kan ikke finde ud af, at jeg er for gammel, ja. og vise mig de her sjove ting. Men hvordan startede det her, altså hvordan, fordi øh, fik du den idé at lave sådan en, en aggregering mm -hmm. af sjove ting? Jamen, jeg startede ude i DR for mange år siden øh, som økonomi-elev, øh, og øh, kom ud i DR og synes det var en ret kreativ verden, og så måske lidt... En forkert stilling. Altså, jeg sad og refunderede folks udlæg og betalte regning og så videre. Så, sagde du kreativ verden i, i DR's økonomi altså, jeg startede faktisk på B3, som okay. er ret kreativ. Okay. Okay. Øhm, nej, det er ikke så det skal man også at sige. Det en meget god historie, du. Nej, men jeg sad i sted og sad måske i anden stilling og så tænkte, jeg, må, jeg, jeg kan godt lide det her kreativ. Jeg må finde på et eller andet, og hvad skal jeg gøre? Og Så kom det Instagram her, og så startede ud med det, og det var lidt kedeligt over mange, der lagde det samme ud. Madbilleder og billeder af vejret og og så videre. Og så var jeg inspireret af det amerikanske univers, der er noget, der hedder Nine Gag, som er ret stort i USA, øh, med amerikanske billeder. Så tænkte jeg, kan man ikke lave det på dansk på en eller anden måde? Øh, noget relaterbart fra Danmark, øh, der kan være netto i baggrunden. Det, det kan noget mere, at folk kan bedre se sig selv i billedet, hvis det er en Walmart. Øh, så det startede ud med, stille og roligt fandt nogle billeder selv, og så langsomt så voksede du større og større. Og så øh, begyndte folk at sende billeder ind til mig langsomt, og så er det egentlig bare øh, taget fart derfra. Så jeg tror, jeg var en af de første i Danmark, der var med til at lave de her amerikanske memes på dansk. Nu inden jeg skulle herind her til morgen, så fortalte jeg mine pige, som er sådan en teenager, at jeg skulle møde dig, og, og de var starstruck i en grad, som jeg ikke mindste, at have set dem, dem før. Og, og så også lidt frustreret, fordi de har sendt masser af ting ind, uden at du overhovedet har brugt det. Kunne du ikke her øh, bare til mig give et lille stald... Tip. Hvad er det, de skal sende ind for, at du bruger det? Åh, oh, jamen, det, det er jo svært at sige. Altså, man må jo gerne holde lidt øje med, hvad der florerer i øjeblikket. Hvad vejret. Øh, nu er det snart øh, Halloween i lidt, ikke? Og jul og sådan. Man må gerne tænke lidt ind, hvad folk taler om. Hvad trender. Øh, og det skal helst ikke være mig, Louise, der er i klassen, og så siger Louise som en hund. Altså sådan noget. Det, det, det kan folk ikke relatere til. Øh, så, så for vidt muligt, lav noget, som alle... Noget, folk taler om, øh, at finde deres egen vinkel på det på en eller anden måde. Det er sådan set det bedste, jeg kan sige. Men jeg modtager rigtig mange ting. Mellem, Hvor meget modtager du egentlig? Jamen 500-600 billeder og videoer hver dag, som jeg så sidder og sorterer i. Så det tager rigtig lang tid. <laughs> så, øh, så ja, der er ikke, det er ikke alt, der kommer op desværre. Men, men det, altså, det, det er jo 665.000, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er måske vel den mest fulde Instagram-konto i Danmark? Ja, det ved jeg ikke. Der er nogle af de her sportsfolk, som også okay. uh, vores niak i de andre, der kan ikke være med. Men sådan humor, så tror jeg måske en af de største. Men, men i hvert fald i Superligaen, altså er det noget, som du kan omsætte til, til altså monetarisere på at tjene penge på at leve af? Jamen altså, jeg, som sagt, jeg startede i Danmarks Radio, og så den her Instagram-profil fik mig ansat på Metos Press i sin tid, øhm, og øh, det var på grund af min Instagram-profil, og nu er jeg på BT, og det er jo, fordi jeg har den her profil, som øh, der kommer mange tips ind hver dag, øhm, så jeg indgår i det, hvad det redaktionelle arbejde derinde også, øh, og udover det, så laver jeg en masse kommersielle samarbejder også med virksomheder, fordi det er en, en stor platform, og mange vil øh, have fat i de unge og få øh, markedsført deres produkter og... Nu skal du ikke sidde her i radio nødvendigvis og afsløre din, din private økonomi, men, men, men har jeg ret i, at, at, at de penge, du får fra BT, ikke sådan set er er af det, du tjener? Øhm, jo, det er lidt er det. Øhm, jeg er ikke så afhængig af at skulle lave de her kommercielle samarbejder, som måske så mange andre influencer er øh, at skulle lave øh, samarbejder, så jeg kan vælge lidt mere ud, hvad jeg har lyst til. Øh... Men prøv lige, prøv lige at bringe os med ind der. H hvordan, er, øh, altså, hvordan er forretningsmodellen, når man laver de der samarbejder, hvis man er sådan en som, som dig? Jamen altså, Jeg har en manager også, som, som får nogle øh, opgaver, og så sender den videre til mig. Hey, Anders, vi har fået den her fra Humac. Øh, kunne du være interessant at lave noget samarbejde med den? De har noget skolestart. Øh, hvordan knækker vi den kode? Hvordan kan vi få det ud til de unge? Og så har vi en brainstorm og finde ud af det og det, og sender noget ind til kunden. Hey, kunne du være interesseret i sådan noget her? Åh, det lyder egentlig meget sjovt. Øh, det her vil vi gerne ændre lidt. Og så på en eller anden måde får vi gjort opmærksom på den øh, kampagne, de nu har. Øh, så det går igennem en manager, som så går til mig, og så prøver vi at finde ud af en eller anden løsning, hvordan man kan løse den her. Opgave for kunden. Men nu er du jo også blevet uh, podcaster. Mm. Uh, du du uh, laver en podcast for, for BT, mm. formentlig inspireret af, at du har den succes ude på Instagram mm. og, og, og Facebook. Kan vi, når vi hører den podcast, være sikker på, at du er BT-mand, eller er du en influencer, der er sendt i byen af, lad os sige, Ja, øh, der er en BT-mand. Altså, det... hvordan, hvordan kan vi være sikre på det? Jamen, indholdet i den podcast handler jo om øh, brugerinddragelse. Altså, det er, den handler om, at vi opklarer nogle efterlysninger fra mine følgere. Øh, så jeg kan ikke rigtig se nogen sammenligning med noget kommercielt overhovedet. Øh, ikke med, altså, men, men jeg er åben for at samarbejde rent kommercielt øh, med podcasten også. Øh, så, så det er ikke, fordi jeg udelukker det, men lige nu er det overhovedet ikke øh, kommercielt på nogen måde. Prøv, prøv lige nu, nu har vi nævnt podcasten. Den, mm. her, den er helt væk med Hemmingsen, og mm. den hedder... Kan du prøve at fortælle, hvad det egentlig er, den går ud på? Jamen, der går egentlig ud på, at idéen øh, opstod i løbet af sommeren, øh, jeg lagde nogle efterlysninger op for folk, det er typisk sådan en roskilde fløt. Øh, jeg savner Vigo for Camp L, øh, hvor fanden er han hen i dag? Øh, og så lagde jeg sådan op, hey, Louise led efter Vigo og så gik der jo sindssygt, altså så gik der mokker hey, for, vi fandt ham inden for en halv time, tror jeg, eller sådan noget, ikke? Uh, og det samme med sommerhuset. Folk er i sommerhuset i løbet af sommeren. Vi mangler nogle piger til vores sommerhus. Vi sidder ude på bølgende og sammen med drengene og tænker, det kan et eller andet det her. Der, det gik simpelthen så meget mig, og jeg kunne og det, var Instagram, de kørte det var op. Instagram, de der stories, som man kan lægge ud, som forsvinder efter 24 timer. Uh, ja, Og så skulle vi så gå i luften med nogle podcasts, uh, for forbindelse BT, der er en ny app, bla bla bla. Og så tænker jeg, det her det må kun et eller andet. Og nu uh, i podcasten forsøger vi at hjælpe folk med det, de leder efter. Uh, det kan som sagt være en efterlysende person, det kan være, at de har mistet deres gitarre i byen, det kan være alt muligt, uh, som vi prøver at opklare. Jeg, kan, jeg er gammel nok til at kunne huske de der rubrikannoncer i politikken, mm. hvor, hvor, hvor folk, der ligesom havde mød, sidder og blinker til en i så ja. skrev, altså æ, linje, linje H, fredag kl. 21, øjenkontakt, hvis du er interesseret, så skriv. Ikke? Det er jo så... Det er lidt eller det, faktisk. Bare en lidt øh, moderne udgave, kan man sige. ikke. Øh, så jo, vi får rigtig mange beskeder med folk, der, der har set et eller, andet, et eller andet sted, som vi skal så prøve at finde frem til. Ikke? Øh. Jeg ved, det er også nogle lidt mere kuriøse efterlysninger. Jeg har hørt blandt andet, at Nikita Klaestrup efterlyst omkring... Var det 6.000 følger, hun havde mistet, ja, efter er hun, hun, fik, hun havde fået en kæreste? Så <laughs> var simpelthen pist forsvundet. Ja, det er sådan en lidt mere hyggelig efterlysning. Vi prøver at blande indholdet lidt, så det ikke er rent menneske efterlysning, men også bare sådan en generelle ting. Der er også en, der har fået stjålet sin long john, og en, der har fået stjålet en havnese i det seneste på udgave her. Så det, er, vi prøver at blande kortene lidt, så der er lidt øh, vekslende indhold. Men du, du kommer fra en baggrund som journalist. Ja, det kan man godt sige. Altså, ja. jeg ved ikke rigtig, hvad jeg er, men, øh, men ja, det kan man godt sige. Økonomimedarbejder, <laughs> meme-generator, et eller andet. Ja. Men sidder du, det er jo sådan noget som sådan nogle selvhøjtidige typer, som Maja Kvortrup uh, skal om. Mm -hmm. Sidder du ikke nogen gange og tænker, er det er det, jeg vil? Du sidder ikke og savner det at komme ud og lave de her... Store gravting og minister og ja, i stedet for at underholde de her 650.000 <laughs> og får nemme penge fra HUMAC? Nej, det er ikke det. Jeg er, altså, jeg, jeg er slet ikke sat i søg til sådan noget der overhovedet. Jeg har respekt for dem, der kan gøre det, men, men jeg har lidt mere øh, altså, humor og, og lidt lettere indhold. Det er sådan det, jeg koncentrerer men, mig om. Men Hemmingsen, nu får du lige et, et alvorstungt spørgsmål, mere mm. jeg beklager. Øh, altså, du sagde selv før, at I griner med og ikke af folk. Øh, hvilke... Og nu kommer det alvorstunge. Hvilke moralske overvejelser gør du? Fordi det er jo ofte sådan, at der er nogen, der bliver... Altså, se nu her. Dem her skal vi grine. Du siger mm. så med. Men, mm. men min påstand er også nogle gange af. ikke? Mm. Altså, jeg gør store overvejelser, Man har en kæmpe magt, når man også ser ud, så mange mennesker, som jeg gør. Så, så jeg gør mange etiske overvejelser, inden jeg lægger noget ud. Så jeg gør alt for, at man ikke kan genkendt den her person, hvis det skulle være noget, der er taget i offentligheden. Øh, og hvis det er Reality stjerner som egentlig godt kunne tåle at få lidt hug øh, for det der med, så spørger dem faktisk om lov, om det er okay at ligger derude. Så jeg gør faktisk meget for at ligesom at og gøre, ja, for at lægge noget ud. Men der har været en kæmpe debat om, og det antyder så ikke, at det er du, men der har været en, en kæmpe debat om hævnporno mm. for eksempel. Altså det her med, at man har, sidder inde med nogle billeder, som man så lægger mm. ud. Altså oplever du, at der er den der bevægelse derude, hvor, hvor også den slags ting pludselig er i cirkulation? Altså ikke, ikke hos mig. Altså dem harmløst. Jeg tror, jeg modtog et, en, et opslag i går med en, der havde uh, spist på pizzeria, hvor han havde fået dårlig mave, og man ikke ville uh, hævne mig over ved det her pizzeria. Så sådan noget er helt øh, ned på jorden. Og det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Vel? Så det er meget. Jeg tror, de har forstået, hvad profilen går ud på. Det ja. er fint, sjovt og lavet, Og med glemt i øjnene. Anders Hemmingsen, det var hvad det blev til den her omgang. Tusind tak for det, og held og lykke med podcasten helt væk med Hemmingsen. på skal Tak. Du lytter til Radio Ja, Henrik, så kan vi jo lige nå en en enkel ting fra midsjunen der gik, fordi her har Per Clausen fra Enhedslisten, tidligere folketingsmedlem, han har været ude på Twitter og øh, kritiserer at ny borgerlig, får så meget mediedækning. han, har skre han skrev følgende. Da vi forsøgte at få enslisten ind i Folketinget i starten af 90'erne, var der ingen mediedækning. I dag står medierne i kø for at give ny borgerlig massiv omtale med på vejen. Måske holder journalister og redaktører mere med de højre radikale, end med de venstre radikale. Og det tænker jeg, det var over i din afdeling, Henrik. <laughs> ja, men jeg synes, det er noget, noget der slutter det her. Altså, for det første skal vi jo lige huske på, at i weekenden er at holde nye borgerlige og øh, landsmøde i Vejle. Hvis ikke man skulle omtale et parti, der står til for det første at komme i Folketinget, og ikke nok med det, og også står til at hvis der kommer en borgerlig gang og får afgørende indflydelse og har fremsat tre ultimative krav, rimelig bestandt vidtgående krav på uddelingepolitikken, hvis man ikke skulle beskæftige sig med det journalistisk, så, så, så ved jeg ikke, hvad man skulle. Og så synes jeg i øvrigt, at, at, at den gode Per Clausen øh, laver en, en logisk øh, kortslutning, fordi han hvad er det, han skriver at, øh, at jo, han stiller spørgsmålet, holder og redaktør mere med de højre radikale end med de venstre radikale må jeg ikke lige minde om at for mange år siden? år siden 10 år siden Nye Alliance, øh, det var vist ikke et parti der lige frem kunne klage på manglende opmærksomhed det var altså er jeg nødt til at minde om et parti som slog sig op på at nok er nok Pierre Kasser havde fået for meget indflydelse og så havde vi jo for lidt kortere tid siden, havde vi jo Fælbæks parti, der stadigvæk er meget i medierne, måske ikke så velvilligt så positivt, men Alternativet fik da også øh, sin del af medvinden på cykelstien, så vidt... Øh så, vi ja, altså, jeg tror, det, det handler noget om, at, at, at medierne jo rimeligvis øh, ser på, hvad, hvad, hvem af de her partier ser ud til at og, og, og have en chance for at komme ind øh, i Folketinget, og, og, de, og de partier får så måske en, en opmærksomhed, som er, er lidt større end en, en, en partier, der ikke har Kina, men chance for at komme ind. Så ved jeg godt, der er nogen, der siger hønne og ægget, og netop fordi der er meget ja, der omtale. Til, der altid nogen, der indvender et kristeligt. Hvorfor kristelig Folkeparti? De stiller også op. De er også op. Ja, demokraterne, som det jo nu om Jo, jo, altså man kan jo godt insistere på, at demokraterne, som med statsgaranti ikke kommer i folketinget næste gang, skal have lige så meget opmærksomhed som nye borgerlige, der kommer formentlig i men men, men, men men det synes jeg jo... For regning er en meget ujournalistisk tilgang øh, til tingene. Der var jeg bare for, for alvor synes, at den gode Per Clausen fra enhedslisten øh, går galt i byen. Det er hans sådan, øh, teori om, at øh, journalister skulle være øh, højre drejet nærmest på Pernille De, Værmålens hold. Det er noget sludder. De blå lejesvenne er, <laughs> er der måske ikke der han, skal. han længere ud på landet med Per Clausen der. Og det var alt, hvad vi havde for øh, studie 1 på Max Magtsgade i den her uge. Mit navn, det er Mikkel Andersen. I studiet med mig var min medvært, Henrik Kvortrup, og i teknikken, der sad Kasper Riskov.